I nosaltres ara ens trobem amb, amb l'historiador local Josep Maria Tòfoli. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs té alguna història aquesta, aquesta apleca que tenim aquí, que cada any creix més i que... Històric segur que és. Sí, sí, ja, ja té allà quin, quins anys el concurs aquest no? que fem. Pues, sí, sí, és una, una tradició de la de la més arraigada i amb més assistència que de tot el que normalment es fa aquí Tiana. No? Parlant de tradicions, aquest, any, bé, aquest mes de setembre a la mallarenga, aquesta publicació de d'història local, t'has posat reivindicatiu per reclamar o reclamar o demanar o subliciutar posar sobre la taula que tornin les caramelles a Tiana. a posar una mica sobre la taula, sí. Era buscar un nou format, perquè tant el format antic ja eh, pues ja estava, ja necessitava alguna transformació uh -huh. i a veure, pues, eh, això ja és les entitats, som a l'Ajuntament i tots, tots una mica plegats, però si trobem una altra manera, però si això que era una tradició tan catalana com aquesta pues per, per tornar-la a tirar endavant Bé, doncs que vagi molt bé el dia d'avui i a menjar molta paella Bon profit a tothom Bon profit!